«Не відмінно, зайдіть, бо я задумала», – благав увесь її вид. «Коли задумала, то що зробиш?» – розбив руками Зіновій Васильович. У як його здивував новий сак, що виглядав з отвору горище. «Це ж хто у вас ловить рибу?» «Я», – застидалась Ольга. «Коли була малою, то цілі дні талапалась у воді». А побільшала так тільки вечорами, щоб люди не сміялися. Мати називала мене несамовитим забрідником. Він заходить у звичайне селянське село, з татарським зіллям на глиняній берівці, з лавами попід стінами, з чорним хлібом і сільницею на столі, з рушниками і старими іконами на стінах. Матері вдома не було. Вони в до яркої працюють. Вже й погнали табуни на схід, а матір все ходить до корів, яких нема, сказала Ольга, метнулась у хатину і незабаром повернулася з туго набитою полотняною торбиною. Тут вам на дорогу дві хлібини, шматок сала і кілька сушених карасів. Хліб'я сама пекла. Не треба, Ольга. І не говоріть такого. «Спасибі, Люба!» Він поцілував її в щоку, а вона знову схлипнула. «Невже ви нас залишите фашисту?» І така туга була в її голосі, що й у нього затремтіли вії, а на собі відчув тягар провини. стримуючи болі, Уклонився оселі чи святому хлібою, що лежав на столі, і прожогом вийшов на вулицю. Коли оглянувся, побачив Ольгу біля воріт. Вона махнула рукою і журно припала грудьми до воріт, що одразу вибили скрип. Отак і зосталася в його пам'яті, а в душі залишила жаль». За містком обабіч, якого стояли старі розхилості верби, Сагайдак звернув у пшениці, що от тут мали дочекатись косарів. Кого ви дотикаєтесь тепер? Ячмінь уже похилив золоті перунські вуса, тільки не журився увесь, непорушно тримаючи дзвоники волоття. Яка моторошна тиша стоїть у полях! Ні де ж ні людини! Навіть перепілка не обізвиться. Теж, напевне, чує лихо. Бо дай нам ніколи не знати такої жнив'яної пори, такої жнивовиці. Уже вечір міняв синю керею на темну, коли Сіновий Васильович добрався до своєї нової оселі, що не знала, куди їй приткнутися. Чи до села, чи до Діброви, чи до лугу, за яким зітхала, пригасла річка. Біля хати стояв рядок плакучих беріз. Вони поспускали віти на вориння. Сама ж хата мала двоє дверей. Одні на подвір'я, другі на вулицю. Він зайшов на зелений споришавий двір, де біля довітні лежав старий вербовий човен, у розчелинах якого засихало якесь непримхливе зіллячко. На бухикнуло весло, злякано писнув кулик, а над головою прямо до вечірньої зірки пролетів табунець качок. Тихо-тихо на землю скрадався сон. «А що буде завтра з тобою?» З городу нечутно вийшла ще не стара жінка з кошиком у струдженій, зазіленій русі. У кошику червоніла першому на картопля віршилися перші білоносі огірочки. Отак так колись виходила з городу і його мати, радіючи першій картопельці першим огірочком. Прийшов, здорожився, запитала як близьку людину, скорбно усміхнулася прив'ялими устами, зітхнула, і зітхнула за вербами вже невидима вода. Че то людина сетхает, как речка. Че речка, как людина. Пришел Ганна Ивановна.